Люци Сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Прокинувшись, Лодзи зрозумів, що деякі традиції минулого збереглися. Він чув тріскотняво феерверків. Виглянув у вікно і побачив, що вже розвиднілося, і пустельний безкраї, що під першими променями вранішнього сонця здавалися білосніжними, то тут-то там освітлювалися ще й спалахами після вибухів петард. У двері гучно застукали, що Сяомін, не дочекавши запрошення, простромив до кімнати розпашіла від хвилювання обличчя та гукнув, щоб Лодзи вімкнув випуск новин. Лодзи останнім часом рідко дивився телевізор. Оселившись у новому житті 5, він повернувся до звичного для себе способу існування. Відчувши після пробудження шалений драйв сучасного життя, почав сфінувати спокій і не бажав каламутити його тихий плин поточними новинами. Він гаяв час занурюючись у спогади про Джоан Янь та Ся -Ся. Документи на їхнє пробудження вже давно заповнив, але через бюрократичну тяганину та встановлені урядом правила контролю процедури, це мало відбутися не раніше, ніж за два місяці. У випуску новин розповідали, що п'ять годин тому, за допомогою телескопа імені Фітсроя Рінгера, земляни отримали нове підтвердження проходження Трисоляріанським флотом наступної хмари міжзоряного пилу. Це сталося вже в за два століття їхнього польоту тож колись ідеальний стрій кораблів розпався на окремі частини. Упізнати на останньому знімку чітко окреслену щитку, зафіксовану під час проходження першої хмари пилу, було вкрай складно. Але цього разу, як і під час другої фіксації польоту «Три соляріанців», одна зі щитинок помітно виступала вперед. Єдиною відмінністю було те, що, зважаючи на габарити, це вже був не зонд, а повнорозмірний бойовий корабель. Ще 15 років тому, Помітили, що після розгону в напрямку Сонячної системи кораблі Трислоріанського флоту досягли крейсерської швидкості і почали сповільнюватися. Десять років тому більшість кораблів рухалися ще повільніше, але не цей. Він не тільки не скидав швидкості, а й далі прискорювався. Якщо нічого не зміниться, він прибуде до Сонячної системи на 50 років раніше за решту кораблів. Зустріч самотнього корабля з усією потугою Космічного флоту Землі є актом самогубства, якщо він має стати першим кораблем вторгнення. Отже, можна зробити єдине розумне припущення. Це парламентар. Спостереження за Трисоляріанським флотом упродовж більш ніж двох століть дало змогу доволі точно визначити максимальне прискорення для кожного корабля і, згідно з цими розрахунками, авангардне судно не зможе через 150 років сповільнитися достатньо, щоб залишитися в сонячній системі. Тож таку поведінку можна пояснити лише двома можливостями. Або три соляріани розраховують на допомогу людства сповільнені корабля, або парламентар відстрелить менший човник, більш здатний сповільнитися, ніж важкий корабель, і залишиться в межах сонячної системи. Але якщо вони хочуть перемовин, то чому б їм не зв'язатися з нами через софонів? запитав лодзи. Це просто пояснити, – схвильовано відповів Ший Сяомін. У них вже зовсім інший спосіб мислення. Маючи прозорі думки, вони гадають, що нам вже відомі їхні задуми. Хоча пояснення звучало не надто переконливо, Лодзи не міг не розділити з шисяоміном відчуття радісного піднесення. Коли сонце піднялося над обрієм, святкування сягнуло апогею. Навіть цей маленький закапелок світу повнився бурхливими емоціями, але епіцентр веселощів крився в підземних містах, мешканці яких залишили свої листки будинки на гігантських деревах і висипали на площі та майдани, перетворили їх на бурхливе людське море. Одяг кожного з них виблискував максимально яскраво, складаючи єдину картину без океану вибухового світла. А на склепінні неба розквітали дивовижні грона віртуальних фейерверків. Час від часу їхні спалахи заступали все небо, яскравістю змагаючись із сонячним світлом. Наступний випуск новин. Представники уряду постійно наголошували, що поки відсутні конкретні докази готовності трисоляриса до перемовин. Але останньою новиною було те, що ООН разом із об'єднаним конгресом флотів скликали екстрене засідання, аби обговорити стратегію ведення переговорів і висунення умов. Святкування у новому житті 5 перервали на короткий час, щоб політик, який завітав із міста, мав змогу виголосити промову. Він палко підтримував проект Світло Сонця і вирішив не втрачати нагоди, та долучити до своїх прихильників ще й пробучених. Ініціатором проекту була ООН яка запропонувала після перемоги людства в битві Судного дня забезпечити переможеній стороні місце для проживання в межах Сонячної системи. Існувало багато варіантів реалізації плану. Від повністю закритої резервації лише для екіпажів розбитого флоту на Плутоні в Хароні та супутниках Нептуна, де навіть за поставок термоядерної енергії та їжі з Землі вижити було б украй складно, до плану повного переселення усього Трисоляриса на Марс де умови для життя вважалися найсприятливішими в усій сонячній системі, за винятком Землі. Решта варіантів виявилися чимось середні між цими двома, але траплялися й зовсім дивні, як от повноправна інтеграція три соляріан у людське суспільство. Світло Сонця отримало широку підтримку як на Землі, так і серед космічних флотів, і значна частина запланованих досліджень завершилася. Подальший розвиток проєкту – Лобіювали численні неурядові організації обох частин людського співтовариства. Водночас, пробуджені не поділяли загального захоплення проєктом і навіть презирливо називали його прибічників Дунго. Тільки розпочавши виступ, оратор негайно наразився на приязнь аудиторії. В нього полетіли щойно зібрані фермерські томати. Ухиляючись від зливи овочів, політичний діяч напучував слухачів. Я прошу всіх пригадати що це вже друга за ліком ера гуманізму після епохи Нового Відродження. У наш час ми шануємо всі форми життя і цивілізаційні досягнення всіх рас. Ви зігріті світлом цієї ери, хіба не так? Ви пробуджені, користуєтеся всіми правами нашого суспільства, не відчуваєте жодної дискримінації з нашого боку. І, що найважливіше, цей принцип не лише закріплений у Конституції та законах, але й одностайно підтримується всіми членами нашого суспільства. Хіба ви не відчуваєте цього? Трисолярис також є великою цивілізацією Всесвіту, і його право на існування має бути визнане і толероване людським суспільством. Світло-сонця – не благодійний проєкт, а підтвердження прихильності до цінностей цивілізованих людей. Якщо ми – Бовдуре, а ану, робіть свою справу!» Останній вигук оратора адресувався членам його команди, які завзято збирали на сцені фермерські помідори – дорогу їжу в підземному місті. Побачивши цю комедію, пробуджені почали збурляти на сцену і картоплю з огірками, та загасили конфлікт жартами. Опівдні всі мешканці міста висипали на вулицю. На центральній площі накрили багатий імпровізований стіл, заставлений численними стравами з місцевих продуктів. Запросили до частування навіть містера Дунго із помічниками. Бенкетували аж до заходу сонця, і навіть сутінки здавалися особливо мальовничими. Рухливі піщані дюни за межами поселення в помаранчево-червоному світлі призахідного сонця набули незвичного кремового відтінку, перетворилися на переплетіння оголених жіночих тіл. Вечірній випуск новин наново розбурхав уже на півсонну громаду. Конгрес ухвалив резолюцію про об'єднання сил усіх трьох флотів – азійського, європейського і північноамериканського – та відрядження флотилії з 2015 бойових кораблів на перехоплення трисоляріанського зонда, який уже перетнув орбіту Нептуна. Після таких новин святкування поновилося. Фейерверк знову освітив нічне небо, але багато хто не приховував роздратування і не скупився на в'їдливі коментарі. Оголошувати загальну мобілізацію понад двох тисяч військових кораблів заради одного маленького зонда – це все одно, що рубати в курсі голову двома тисячі мисокир. Бейте з двох тисяч гармат по одному горобцю, куди ж це годиться? Ну ж, бо згляньтеся на ОКФ. Можливо, це виявиться єдиним в історії воєнним маневром проти Трисоляриса. Ну, звісно, якщо це можна так назвати. Та ставтеся до цього як до проведення військового параду для демонстрації місії людського флоту. Ми ж налякаємо Трисолярес до смерті. Вони обов'язково надзюрять у штани, якщо взагалі до такого здатні. <плес> Опівночі з'явилося нове повідомлення про те, що об'єднана ескадра флоту відлітає з баз поблизу Юпітера. Громадянам повідомили. Можна буде неозброєним оком побачити це в південній частині неба. НАТОВ, по-перше, від початку святкування вгамувався. Кожен шукав у нічному небі Юпітер. Де багатьох це виявилося непростим завданням. Але зрештою, за допомогою підказок астрономів із телевізійної передачі, всі знайшли крапку, що світилася у південно-західній частині неба. Світло від випромінювання двигунів поки долало відстань до Землі, що дорівнювала п'яти астрономічним одиницям. За 45 хвилин Юпітер у нічному небі раптово пояскравішав, затьмарив світло Сиріуса і перетворив планету на найяскравіше небесне тіло. Поступово від Юпітера почала віддалятися яскрава зоря, ніби душа відлітала з планети. Яскравість газового гіганта поверталася до звичних показників. Зоря повільно рухалася щораз далі від Юпітера. Флот прискорювався, прямував назустріч зонду. Майже одночасно до Землі долетів і сигнал прямої трансляції з юпітеранських баз. Дві тисячі маленьких сонць на тлі чорнильної темряви космосу вишукувалися в прямокутник. Вони постали середвічної ночі Всесвіту, нагадуючи людям рядки Святого Писання. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. Здавалося, що несяйво двох тисяч сонць охопило Юпітер і його супутники, а не згасне полум'я. Атмосфера планети під дією опромінення двигунів так іонізувалася, що розряди блискавок спалахували над половиною її поверхні, перетворивши газове море на електричну ковдру. Кораблі й далі прискорювалися, не порушуючи ідеального прямокутника, світіння від двигунів палало яскравіше за сонце. Із потугою грозового фронту флот поринав у глибини космосу, демонструючи всесвіту велич гідності і незламності людського духу. Саме тепер сталося остаточне його звільнення. Цей звитяжний дух пригнічувався впродовж двох століть від часу першого знімка, що підтверджував рух Триселаріанського флоту в напрямку землі. Здавалося цієї миті, всі зорі Чумацького шляху, підкреслюючи урочистість моменту, зумисне потьмянішали, Дали змогу людині, яка поєднала в собі Божу і земну сутність, гордо зробити крок уперед-перед Всесвітом. Усі довкола плакали від радості, і усвідомлення історичної значущості моменту, який провіщав славетне продовження людства в далекому майбутньому. Здавалося, кожен був щасливий і пишався приналежністю до роду людського. Але не всі поділяли загальне захоплення. І Лодзи був одним із таких. Він переводив погляд з одного щасливого обличчя до іншого, аж поки не вгледівши Шицяна, який спокійно курив біля широкоекранного голографічного телевізора, споглядав святкування з поблажливістю відлюдника. Лодзи підійшов до нього. «Що ти взагалі?» «А, вітаю, друже. Хто ж має бути на поготові?» – відповів Даши, не відриваючи погляду від натовпу, що вирував перед ним. «Загальна радість легко перетворюється на горе. І зараз, до речі, саме така мить. Як от вранішній виступ нашого недолугого політика. Якби я своєчасно не розпорядився принести помідорів, його закидали б камінням. І хто знає, чим би все це скінчилося?» Шитцяна нещодавно призначили керівником муніципальної поліції «Нового життя-5». Такий кар'єрний злет пробудженого здавався трохи дивним, адже громадянину Азійського флоту, а не Китаю, отримати призначення на державну посаду було вкрай важко. Але його роботу одноголосно схвалили мешканці містечка, тож експеримент вважався вдалим. «Та й завдача не схильний до того, щоби піддаватися загальним настроям», – резюмував Дашей, поплескав лодзі по плечі. «Та й ти, друже, мій, теж, як бачу». «Атож», – кивнув Лодзи, – «я завжди жив сьогоденням. Де я йде, те майбутнє? Тим паче аж таки далеке. Але без моєї згоди мене запхали в рятівники людства, тож тепер маю право на свою рідну компенсацію за моральну травму. Віриш чи ні, Даши, а я піду спати. Нарешті можна заснути спокійно. Може спочатку привітаюся зі своїм колегою? Той хлопець нещодавно приїхав, і йому перемога людства може здатися не такою приємною, як тобі». Приголомшений дзи глянув, куди вказував Даши, та з подивом упізнав ще одного колишнього оберненого білоганця. Змарнілий і спосірилим обличчям він стояв недалечко і здавався зануреним у транс, але вийшов з того стану, щойно впізнав дзи. Чоловіки тепло привіталися, обійнялися, і дзи відзначив, як усім тілом тремтить Ганс, ніби його б'є пропасниця. Я приїхав побачитися з вами, мовив Ганц. Тільки ми двоє. Непотріб викинутий назвали ще історії. Можемо зрозуміти проблеми один одного, але побоюся, що тепер навіть ви не зрозумієте мене. А що з Кейко? Пам'ятаєте кімнату для медитації біля зали засідань у будівлі штаб-квартири ООН? запитав Ганс. Вона вже давно була покинута і відвідувалася лише випадковими туристами. Там ще лежала брила залізної руди, пригадуєте? От на ній вона й укоротила собі віку, зробила сипуку. Ова. ніж померти Кейко прокляла мене. Сказала, що моє життя буде гіршим за смерть, бо мій розум, запечатаний з невірою, тим часом як людство перемагає. Це слушна думка, нестерпні відчуття, ви не уявляєте, як мені зле. Звичайно, я щасливий з огляду на останні події, але десь глибоко в серці не годен повірити в це до кінця. У моєму розумі, неначе б'ється двоє гладіаторів, і жоден не хоче визнавати поразки. Ви знаєте, це значно складніше, ніж зневіритися в тому, що вода сама по собі отруйна. Разом із шицяном вони знайшли ганьсову кімнату для ночівлі, Лодзи повернувся до себе та незабаром заснув. У снах він знову гуляв разом із Джуан Янь і дитиною. Прокинувся вже завидно. З вулиці ще долинали звуки святкування. Природний добір мчав від Юпітера в напрямку орбіти Сатурна. Його швидкість дорівнювала 1% швидкості світла. За кормою тануло сонце, поступово зменшуючись до розміру далекої зорі хоча все одно поки залишалося найяскравішим світилом у космосі. Попереду виблискував незвіданий чумацький шлях. Коребель прямував десь до сузір'я лебедя, проте сторонньому спостерігачеві здавалося б, що природний добір радше стоїть на місці. Відстань стирала будь-які докази руху. Та й з борту корабля все мало такий вигляд, немов далеке вже сонце, чумацький шлях перебувають у стані вічного спокою, а плин часу, здавалося, зупинився навіки. Ви програли. Сказала Дон Фан Янсюй. Усі члени екіпажу, крім неї та Джана Бейхая, перебували в стані глибоководного занурення. Джан Бейхай досі ще не полишав свого замкненого сферичного відсіку, і жінка не могла ввійти, не мала іншої ради, мусила говорити з цим опертюхом через інтерком. Крізь прозору частину перегородки вона бачила. Людина, яка викрала найпотужніший військовий космічний корабель у історії людства, мовчки висить посеред відсіку, нахилившись до нотатника, щось старано в нього записує. Дані на голографічній панелі керування свідчили, що корабель у стані очікування активації режиму двигунів повний уперед 4, тож знову прискорити корабель до максимуму можна було, натиснувши єдину кнопку. Навколо Джана Байхая плавали кілька неприбраних кульок рідини для глибоководного занурення. У своєму вже висохлому і зіжмаканому однострої чоловік здавався ще щедуще стомленим і дуже постарілим. Джан Бейхай ніяк не відреагував на слова капітана природного добору, натомість далі щось ретельно занотовуючи. «Кораблі переслідування зараз на вістані мільйона і двохсот тисяч кілометрів від нас», – виладалі Дунфан Яйсюй. «Я знаю», – відповів Джан Бейхай, не підіймаючи погляду. «Ви вчинили розважливо, залишивши решту екіпажу в стані глибоководного занурення». «Це єдине правильне рішення. Адже команда може збуритися і почати трощити двері до вашого відсіку а ви з переляку натиснете кнопку, розпочнете прискорення до повної тяги, яке всіх уб'є. Саме з цих міркувань кораблі переслідування і не вдаються до спроб наближення». Джан Бейхай перегорнув сторінку і знову почав писати. «Але ж ви цього не зробите, чи не так?» – тихо запитала Дун Фан Єнсюй. Ви й подумати не могли, що я зроблю те, що зробив. Він знову помовчав кілька секунд. Люди мого часу мислять інакше, не так, як ви. Але ми вам не вороги. Не існує вічних ворогів чи друзів Вічний лише обов'язок. Тоді ваші песимістичні погляди на результат військових дій абсолютно незрозумілі. Особливо зараз, коли Трисолярис виявив бажання вступити в процес перемовин, а об'єднаний флот вилетів на перехоплення Трисоляріанського зонда. Війна, очевидно закінчиться перемогою людства. Я бачив новини. І все одно вважаєте зневіру та втечу правильним вибором? Так. Дон Фан Єнсьюй розпачливо похитала головою. Ваш спосіб мислення справді відрізняється від нашого. Ви, наприклад, від початку знаєте, що ваш план не може виявитися успішним. Природний добір заправлений паливом лише на одну п'яту, тож без сумніву нас рано чи пізно наздужимуть. Джан Байхай відклав олівець і глянув на неї крізь прозору перегородку. Погляд був спокійний і тихий, ніби вода. Ми з тобою солдати, але знаєш, яка між нами різниця. Ви будь-що робите, аналізуючи можливі наслідки, передусім для себе. А солдати мого часу виконують накази, не замислюючись, бо їх так учили. У мене був єдиний шанс, і я ним скористався. Це ви так себе переконуєте, що вчинили правильно? Ні, Дунфану, я й не сподіваюся, що ти мене зрозумієш. Нас відділяють два непрості століття. Але ви не виконали свій обов'язок, проте вашим ескапійським задумам не судилося здійснитися. Тож ліпше визнайте поразку та здайтеся. Дзанбайхай обдарував Дунфан Яйсюй усмішкою і знову склися над записником. Ще не час. Я маю занотовувати все, що відбулося зі мною, а також найважливіші події останніх двох століть. Упродовж наступних 200 років ця інформація виявиться дуже корисною для деяких людей, здатних мислити тверезо. Ви можете просто надиктувати комп'ютеру. Дякую, але я звик писати від руки. Та й папір надійніший за базу даних. Не хвилюйтеся, я беру всю відповідальність на себе. Дін Гі глянув у великий ілюмінатор кванта. Хоча голографічний монітор у сферичній каюті міг дати чіткішу картину того, що відбувається ззовні, йому, за старою звичкою, більше подобалося все бачити навіч. Здалося, що він летить гігантською лискучою площиною. Таким яскравим було сяйво двох тисяч маленьких сонць, а його вже посивіло чуприну, мов би, залило рідким полум'ям. За дні, впродовж яких об'єднаний флот перебував у польоті. Він же не вперше милувався цим видовищем, але щоразу велична картина по-новому хвилювала аж дощем у серці. Насправді, кораблі вишикувалися прямокутником не лише для демонстрації величій потуги, а й суто практичних міркувань. Якби вони рухалися у звичному морському кільватерному строю з шаховою побудовою, випромінювання двигунів негативно впливало б на кораблі, які йшли позаду. Натомість у прямокутній формації. Вони тримали між собою дистанцію в 20 кілометрів, і хоча в середньому кожен був у 3-4 рази більший за авіаносець, на такій відстані сусідні кораблі все одно мали вигляд крапок на обрії, І якби не випромінювання термоядерних силових установок, довести їхню присутність у космосі було б украй складно. Таке щільне шикування кораблів використовувалося лише під час церемоніальних оглядів, парадів та урочистостей. Звичайний похідний ордер передбачав рух на відстані 300-500 кілометрів між кораблями, а не 20, як нині, все одно що тертися бортами в океані. Багато офіцерів усіх трьох флотів виступали проти аж такого щільного похідного строю, але звичне шикування передбачало певні політичні тонкощі. По перше, доводилося зважати на забезпечення всім рівних можливостей для участі у воєнних діях. Якщо рухатися звичним похідним строєм, то навіть за умови наближення до зонда на найменшу, припустимо, відстань, кораблі з країв у кожному осередку залишаться за десятки тисяч кілометрів від цілі. А якщо в процесі захоплення зонда щіниться бій, більшість кораблів ніяк не зможуть взяти участь у битві, і вся слава дістанеться небагатьом щасливцям. Але й кожен із трьох флотів не міг віддати команду розсередитися і перешикуватися у своїй бойовій формації, адже щінилася б штовханина і почалися суперечки, за найвигідніші місця в перших рядах. Тож не лишалося нічого іншого, як рухатися в ультращільному парадному шикуванні, яке забезпечувало всім кораблям можливість опинитися на дистанції ведення вогню по зонду. І ще однією причиною використання парадового строю стало спільне бажання ООН і ОКФ справити сильне враження не стільки на трисоляріанців, скільки на людство загалом. Обидві сторони розраховували не надто ризикуючи, Отримати чималі політичні дивіденти від цієї грізної картини, поза основні сили супротивника ще перебували на відстані двох світлових років. Кван йшов у куті прямокутної формації, тому Дін'ї міг осягнути поглядом більшість кораблів об'єднаного флоту. Після перетину орбіти Сатурна флот розпочав процес повільнення, і усі кораблі розвернулися двигунами вперед для гальмування. Тепер, коли флот вийшов на заплановану відстань, від три соляріанського зонда двигуни знову спрямували кораблі до сонця, а відносну швидкість між флотом і ціллю вирівняли до нуля для можливості перехоплення. Дін її затиснув зубами люльку. У цю епоху вже не вирощували тютюну, тож усе, що залишалося – втягувати чисте повітря. За два століття з прокуреної люльки ще не вивітрився запах диму. Проте він став уже надто невиразним, як і пам'ять про минуле. Дін їй прокинувся сім років тому, і відтоді – викладав фізику на кафедрі Пекінського університету. Минулого року він офіційно звернувся до ОКФ із проханням про включення його до складу наукової групи, щоб стати першою людиною, яка розпочне вивчення Тересоліанського зонда після перехоплення. Попри неабиякий авторитет старого професора, йому відмовили, і Дінгі вдався до шантажу. Заявив, що вчинить самогубство на очах командувачів усіх трьох флотів. Зважаючи на його значні заслуги перед людством, Командування переглянуло рішення та включило дін її до складу групи. Насправді ж, вибір першої людини, яка вступить у контакт із зондом, також був непростим завданням, бо це означало і перший контакт із Трисолярисом. Базуючись на принципі справедливості, який уже застосовувався під час обрання способу шикування кораблів для перехоплення, жоден із трьох флотів не міг отримати такий привілей одноосібно. Проте відрядження представників кожного з них означало певні операційні та технічні проблеми та могло призвести до несподіваних ускладнень. Саме з тих міркувань прийняли варіант із залученням незалежного фахівця. І тут у пригоді стала кандидатура Дін Є. Його участь у місії остаточно узгодили ще з однієї причини, якої ніхто не збирався йому пояснювати. Ані ОКФ, ані он не були впевнені, що операція з перехоплення зонда пройде успішно, і він не самоліквідується за першої спроби контакту, або відразу позахоплені. Тому всі дані, які можна отримати лише за допомогою візуального огляду первісного контакту, надзвичайно високо цінувалися. Він її, як найстаріший професор фізики, першовідкривач макроатомів і координатор прориву в технології термоядерного синтезу, здавався найліпшою кандидатурою для проведення таких спостережень. У будь-якому разі він ризикував життям з власної волі у 83-річному віці. За своїм неймовірним життєвим досвідом, цей чоловік мав повне право робити, що йому заманеться. На останніх зборах екіпажу «Кванта» перед початком процедури перехоплення Дін'ї нарешті побачив зображення трисоляріанського зонда на власні очі. Ці космічні флоти відрадили посудно спостереження на заміну земної блакитної тіні, і ті надіслали зображення з відстані 500 метрів від цілі, найменшої між рукотворним об'єктом і зондом. За розмірами зонд виявився приблизно таким, як і очікувалося, завдовжки 3,5 метра. Коли Дін її глянув на знімок, його враження збіглося з думкою інших. Крапля ртуті. Зонд за формою нагадував ідеальну краплю рідини: кругла оптична форма спереду, а ззаду витягнутий хвіст. Поверхня з вигляду здавалася ідеально гладенькою, і що всіх дивувало, повністю без втрат відбивала світло. Ідеальне зображення чумацького шляху відзеркалювалося на гладенькій поверхні, і зонд сяяв чистою, неземною красою. Крапля мала таку довершену форму, що деякі спостерігачі вважали її справжньою, однорідною краплею рідини без будь-якого внутрішнього наповнення. Побачивши зображення зонда, Дін її просидів до кінця засідання мовчки з похмурим виглядом. Професор Дін, здається, ви щось маєте на думці про те мовчите?" запитав капітан. "Не подобається воно мені", тихо відповів Дін ї вказуючи люлькою на голографічне зображення зонда. «Чому? На вигляд, як безневинний витвір мистецтва», – заперечив один офіцер. Саме тому воно мені і не подобається», – похитав головою Дінгі. «Справді, це значно більше нагадує витвір мистецтва в нашому розумінні, ніж міжзурений зонд. І дуже погано, що вигляд зонда виходить далеко за межі нашого уявлення про подібні об'єкти». І справді дуже дивна штукенція. «Але ми бачили світіння від роботи двигуна». Шкода, що в той момент блакитна тінь була ще задалеко, щоб сфотографувати зонд крупним планом, і ми не стигли наблизитися, перш ніж двигун вимкнувся знову. Ми не розуміємо, звідки випромінювалося світло. Яка маса об'єкта? Ми не знаємо достеменно. За приблизними оцінками, отриманими за допомогою високоточного гравіметра, маса не перевищує десятки тонн. Ну, принаймні, він зроблений не з речовини нейтронної зорі. Капітан зупинив обговорення другорядних питань. І повернуся до повістки дня. Професор Дін, ось який план дій, узгоджений флотом. Коли наш безпілотний корабель завершить процес захоплення зонда, ми зачекаємо деякий час, аби пересвідчитися, що все йде добре. Якщо не буде виявлено жодних аномалій, ви на транспортному човнику вирушите до безпілотника і зблизька проведете перший поверхневий огляд. Час першого контакту лімітований 15 хвилинами. Це представник Азійського флоту майор Сідзи. Вона супроводжуватиме вас у польоті. Молода жінка-офіцер привіталася з Дін ї. Як і решта жінок-офіцерів, вона була висока і струнка, типова представниця космічної генерації. Вимахідь глянувши на майора, Дін Ї заперечив капітанові. «Навіщо мені хтось іще? Чому я не можу бути сам?» «Не можете, професоре Дін, бо ви нітрохи трохи не обізнані з керуванням космічними літальними апаратами. Без сторонньої допомоги не впораєтеся». «Якщо так, то мені ліпше взагалі не летіти. «Ви хочете відрядити разом зі мною інших?» Діній схопився і не вимовив смертників. Діній заспокоїв його капітан корабля. «Ми чудово розуміємо, що це завдання доволі ризиковане, але ви перебільшуєте ризик. Якщо до програми зонда закладена функція самознищення, то найімовірніше, що це сталося, бо процесі його захоплення маніпулятором. Відтоді минуло вже дві години. І якщо не робити спроб відкрити зонд за допомогою спеціального обладнання, то ризик його самознищення незначний. Насправді, за спільним погодженням урядів землі й флотів, головною причиною поквапливого відрядження людей до зонда була непотреба його візуального обстеження. Коли світ уперше побачив його обриси, всіх зачарували неземний вигляд та ідеальна форма. Це справжня краса втілена в просту, але вкрай вишукану форму, де відсутнє, будь-що зайве, і кожна точка має власне єдине правильне місце. Щосекунди крапля ртуті демонструвала світові витончену динаміку руху, ніби беззупинно проливалася в безмежну ніч космосу. Ця картина навівала думки про те, що якби найкращі майстри людського образотворчого мистецтва спробували відтворити цю неперевершену форму на своїх полотнах, то зазнали б невдачі. Дивершена краса об'єкта виявилася за межами людського розуміння. Навіть в ідеальній державі Платона не відшукалося б чогось подібного. Пряміша за пряму лінію, кругліша за ідеальне коло. Це був дзеркальний дельфін, що вистрибнув із моря мрій і викристалізував у собі всю всесвітню любов. Краса в нашій уяві завжди є синонімом добра, і якщо десь у Всесвіті існує, межа добра та зла, цей об'єкт має бути на боці добра. З таких міркувань випливала думка, що подібний об'єкт взагалі не може бути зондом. Подальші досліди і спостереження лише підтверджували цю ідею. Спочатку Паловоко його надзвичайно гладеньке, буквально дзеркальне покриття. Флот за допомогою безлічі різноманітного обладнання провів нещисленні дослідження. Використовуючи високочастотні хвилі різної довжини, дослідники опромінили всю поверхню для вимірювання здатності відбивати світло і отримали приголомшливі результати. Поверхня зонда в усьому діапазоні частот, включно з видимим світлом, відбивала майже 100% хвиль без поглинання. Це означало, що зонд не здатен виявити будь-яке випромінювання або простими словами «сліпий». Але для подібного конструктивного рішення мало бути розумне пояснення. Найбільш логічним припущенням у виявилося таке. Даний об'єкт – це просто жест доброї волі з боку трисоляриса людству, а його неперевершена форма і нетутешня краса є символами добрих намірів і щирого прагнення миру. Тому люди почали називати зонд «краплиною». Бо вода і на землі, і на три є символом життя. У суспільстві поширювалася така думка. До краплини слід надіслати формальну дипломатичну делегацію, а не дослідницьку групу в складі трьох офіцерів і професора фізики. Але після палких дебатів ОКФ вирішив залишити початковий варіант плану незмінним. Тоді принаймні змінимо склад групи. Не можеш ця молода дівчина, він їй вказав на сідзи. Вона з посмішкою відповіла. Професор Дін, я науковий співробітник Кванта і сама я відповідаю за проведення всіх наукових досліджень на борту корабля під час польотів. Я просто виконуватиму свої посадові обов'язки. І половина особового складу флотів – жінки, – відрубав капітан. Вас упроводжуватимуть троє людей. Двоє інших – також наукові співробітники, відряджені європейським і північноамериканським флотами. Вони скоро прибудуть на Квант. Я хочу ще раз вам нагадати. І відповідно до рішення спільної конференції флотів, першим, хто доторкнеться до зонда, чи іншим, Чином контактуватиме з ним маєте бути ви, тільки після цього іншим учасникам групи дозволені будь-які дії. Це безглуздя, похитав головою Дінгі. Гі. Людство Гетні змінилося, і марнославства нітрохи не поменшало. Але будьте певні, я зроблю, як ви кажете. Просто хочу побачити це на власні очі. Найбільше мене цікавить теоретичне підґрунтя, що лежить в основі цих супертехнологій. Але побоюся, що не в цьому житті. А що там? Капітан у невагомості підлетів до старого фізика і співчутливо порадив. «Професор Дін, вам зараз ліпше відпочити, бо невдовзі стартує ваша місія і знадобляться сили для виконання завдань». Дін їй пильно глянув на капітана. Він не відразу зрозумів, що зустріч продовжиться вже без нього. Старий повернув голову і знову подивився на голографічне зображення краплини. На її широкій частині відзеркалювалася низка вогнів, яка акуратно заломлювалася в напрямку хвоста і зливалися із зорями Чумацького шляху – сопла двигунів флоту. Потім Дін'ї перевів погляд на офіцерів Кванта, які стояли перед ним. Усі дуже молоді, чисто діти. Але кожен сповнений шляхетної досконалості – від наймолодшого лейтенанта до капітана корабля із глибокою мудрістю в очах. Розсіяне світло двигунів флоту проникало скрізь скло іллюмінаторів із функцією автоматичного затемнення, розливалося сяйвом призахідного сонця, яке вкривало золотом усю команду. Зображення краплі, що левітувало за ними, доповнювало картину джерелом надприродного сріпла. Каюта стала ніби трансцендентним прихистком богів на Олімпі. Щось вирухнулося глибоко в серці Дін І, залишило по собі відчуття неспокою.